Slavă Domnului și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și pururea și vecii vecii, amin. Doamne-mi grește, Doamne-mi grește, Doamne-mi grește, În asfinții de bine binecuvintează! Celul ce și si mi a primit aședea pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, Pentru prea curate, Marcii sale, ale Sfinților, să și îndutul lo apostoli, apostoli, cu ale celu intru sin spărinte luii nosi de or Patriarhul Constantinopolului. Ale sim să Dumnezeu, să dumese și părințiua și, Ana, și tuturor sinților. Să ne viiască să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor! Amen. Sinților părinților noștri, Doamne Iisuse Iisoasă, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prea noi. Amîn. Nu te teme, fica Sionului, că iată împăratul tău vine pe mânti la sină. Cuvânt prorocit de Sfântul prolog Zaharia pentru această minunată și dumnezeiască zi, care este și praznic împărătesc, intrarea Domnului în Ierusalim. Cu tremur mare s-a făcut atunci în Ierusalim pentru vesta învierii lui Lazar și venirea Domnului în Ierusalim. Cred că niciodată în istoria omenirii, nicio cetate nu a trăit așa eveniment în cea mai înaltă intensitate posibilă pe care o poate suporta un om în ființa lui. Multe minuni a făcut vreme de trei ani și jumătate Domnul printre iudei. Aceste minuni se răspândeau ca fulgerul, ca tunetul în urechile și în ființele tuturor iudeilor, și credincioși și necredincioși, iar de la iudei, printre neamuri, aceste lucruri cu tremurătoare care se făcea de așa numitul Fiul Omului, Fiul Mariei, Prorocul, Iisus din Nazaret și cum îl numeau atunci oamenii, nu era altceva decât o apologie, o veste puternică despre persoana acelui nou venit care se numea din diticile iudaice Mesia. Așteptau atât popoarele cât și cei ce... Erau obidiți din iudeilor pe acest prorocul, cum îl numesc, iudei. Lumea cât de simplă ar fi fost îl simțea cu Duhul că trebuie să vină. Așa cum, acum, la veacul acesta, cuvântul lui Hristos ajungând în tot pământul, Lumea parcă e vestită și cu înfrigurare știe că va veni Antichrist, așa și atunci în la acelea, nu cu înfrigurare, cu așteptare și cu lacrim de căldură îl aștepta pe Mesia. Iubiți și acest eveniment a fost prorocit de Sinții Proroci vreme de mii de ani. Prorocul David a întrezărit acest eveniment zicând în frumoșii și san: O, sana, bine este cuvântat cel ce vine într numele Domnului. Sau în alt stit, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Toate aceste prorocii care erau în chipul lăsate de oameni înduhovniciți prin viața lor sfântă, care erau numiți ca niște trâmbițe ale Lui Dumnezeu, trebuiau să se împlinească cândva. Convergeau toate ca într-o clepsidră, se simțeau apropierea împlinirii lor. Faptele arătau că trebuie să vină cel mult așteptat. Singurii oameni din tot pământul și din toată istoria care știau de împlinirea vremurilor erau cei ce stăpâneau buchea cărții a Sfintelor Scripturi, Arhereiei Cărturarei și Saducheii Stăpânii Sinagogii, dar mai ales arhereii Slujitorii Sinagogii. Erau oameni plini de carte, deștepți în felul lor, dar deșteptăciunea era umbrită, acoperită, ca un capac de răutățile care le purtau în ființele lor datorită păcatelor ascunse și a mofturilor trupești care le purtau la umbra slavei ce o aveau în popor. Iată-l pe Domnul care cunoscând inimile, ascunsurile și gândurile oamenilor, cum își pregătește calea spre patima sa cea de bunăvoie. Îl vedem pe Domnul Hristos cum face atâtea minuni. Nu cred că era clipă în care Domnul să nu facă minuni, ceea ce a și N-arat Sfântul Ioan Evanghelistul zicând că de s-ar fi scris în carte tot ce a făcut Mântuitorul, nu ar fi încăput în lume cărțile ce s-ar fi scris. Minunile erau din ce în ce mai cutremurătoare și toate îl arătau pe acesta care făcea minuni, om de dar Dumnezeu de săvârșit. Nimeni nu putea să conteste vreodată prin lucrarea Domnului în rândul poporului că acesta nu este de la Dumnezeu. Când a văzut cum Domnul din lut înmuiat a făcut ochi globul ocular care lipsea din naștere orbului, iar a redat vederea aceluia nu ca un medic care lucrează acolo unde este bolnav, ci ca un Dumnezeu a completat acest mădular din lut, a arătat că El l-a făcut pe om atunci la vremea Lui din lut, însuflățit cu du de viață de la Dumnezeu. Vedem cum alungă diavolii din cei îndrăciți, arătând totodată răutatea cutremurătoare, zguduitoare care o are satana asupra omului. Îl vedem pe Domnul cum învie pe fiica lui Ail, pe fiul văduvei dinainte iar cu puțină vreme înainte de intrarea Domnului în Ierusalim unde avea să și fie omorât de evrei, avea să facă cu tremurătoarea minune să-L învie pe Lazar, fratele celor două surori Marta și Maria. Acesta să lășuia într-o căsuță în Vitphaghi, în Vitania, într-un loc îndepărtat puțin de Ierusalim, dar prin credința care o dovedea față de Dumnezeu, prin cinstea care o trăia prin, în mijlocul oamenilor, s-a făcut prietenul Domnului, împreună cu surorile Lui. Lazăr s-a îmbolnăvit gravnic și l-a dus în moarte, iar când Domnul a venit la casa celor trei, el era mort de patru zile. Plângea Marta și Maria pentru moartea fratelui său și ziceau în mintea lor, Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, fratele nostru nu ar fi murit. Anume domnul și-a întârziat pașii spre casa celor trei drepți. Ca Lazar să moară și să se arate slava lui Dumnezeu prin învierea din morți. A patra zi vine Domnul în casa celor trei. Casa era înconjurată de iudei. Oamenii care au venit, prietenoși, voiau să le mânghe pe cele două surori care aveau o mare faimă de demnitate printre iudei pentru viața lor curată. Au venit în fața Domnului și cu tremurându se din toată ființa lor pentru jala care o aveau pentru mortul din casă. Le zice, Doamne, de ce n-ai fost aici, că noi credem că nu murea dacă erai aici. Atâta nădejde avea în Domnul. Iar Domnul în glasul lui blând le aruncă, le alungă din suflet tristețea care le-a cuprins ca o gheară de vulturi inima, ființa, și le spune, laser: nu a murit, ci doarme. Vrea să meargă la mormânt și-au ajuns acolo și poruncește să se ia placa de piatră de pe ușa mormântului. A început să miroase deja când placa s-a dat la o parte de la mormânt. I-a spus Marta și Maria, Doamne pute mortul! Iar Domnul, în același glas blând, se roagă către Tatăl Ceresc, ca un om, nu ca Dumnezeu. Mulțumesc cu -sie, Părinte, că m-ai ascultat. Și atunci îi spune, Lazare, vino afară. În văzul întregii mulțimi, Lazare se ridică, trupul care deja putea a început să ia viață. Poruncește să fie dezegat de la mâini și de la picioare și să i se ia mahrama de pe față. Lază în vie! Această minune a cutremurat din temelii Ierusalimul și este vie și în ziua de astăzi minunea prin rândurile evreilor, că în rândul lor s-a făcut această minune. Și nu poate fi ignorată. În fața prostimii lumii care este descreștinată și umplută mintea cu fel de fel de nebunii, au priză lucrurile distrugătoare la identitatea Mântuitorului, dar în fața lor nu au. Că ei sunt direct în legătură cu Dumnezeu și au trecut în răutatea diavolului. Și voi completa acest cuvânt ca să vedeți că adevăr se grăiește. Lazar a ieșit din mormânt în văzul întregii audiențe. Vestea s-a dus ca fulgerul în tot Ierusalimul și în lume. Era acum Hristos pus în toată fațeta sa de Dumnezeu de săvârșit și om de săvârșit. Dacă deștepții de astăzi care se luptă cu Hristos ar fi zis că fica lui Air sau fiul văduvei din Nain ar fi fost într-o moarte clinică și prin bioenergie la care mulți alergați, care sunt niște escrocherii, l-ar fi înviați și pe unul și pe altul, de data aceasta pe laser mult de patru zile, având semnele morții că trupului, trupul lui, nu mai putem să spunem că a fost în moarte clinică. A făcut Mântuitorul această minune cu bătaie lungă până în zilele apocaliptice de astăzi ca să surpe mândria oamenilor ce caută să ignore pe Hristos în toată personalitatea sa dumnezeiască și omenească. Lazar înviat și a reluat viața cu darul lui Dumnezeu al lui Hristos. Minunea a ajuns în urechile arhereilor, acela a fost punctul culminant când s-au adunat imediat și au spus, acest om trebuie omorât. Motivul care era? În toată lumea, ducându-se vestea că acesta este prorocul, deja se ducea să vadă, să-i asculte învățătura. Lucru care nu plăcea slujitorilor sinagogii și din acest motiv de reutate drăcească care o purtau în inimile lor datorită mărșăviilor carnale, ce le purtau pe dedesubt, nu putea să suporte pe Hristos și au croit dosarul de moarte. Oare era Domnul lipsit de această cugetare a celor oameni? Ei nu erau tot zivirea lui. Viața din acei brestemați nu curgea tot de la Dumnezeu, de la Hristos. Cu certitudine da, dar tăcea. Lăsa răutatea să se coacă ca să fie omorâtă la ea acasă. Și ați văzut că de multe ori, cunoscându-l pe om de fără de legile care le face, dacă lași și până când l-ai dovedit faptic, el nu se rușinează din cauza că păcatul îi dă o brăznicie în minții și nu-și recunoaște păcatul până când este prins asupra faptului. De acum Domnul avea să intre în Ierusalim. Nu intra ca un împărat, că împărații poartă mai multe haine. Atunci când se duce într-o vizită de lucru, se duce înveșmântat cu coroană, se duce pe cel mai frumos cal al Imperiului. Nu-i cazul de asta. M-aș bucura să se mai ducă pe o mărțoagă, marii demnitari, că merită. Așa cum împăratul se duce la un bolnav sau se duce la un câmp de bătălie, și schimbă vestimentația, iată-l pe Domnul cum din smerenia lui devine mai smerit, nu în cale că un cal un ducipal, nu se înveșmântează în aur, în porfiră și argint, în hainele smerite care l-au caracterizat, în aceleași sandale cu care se folosea în pașii săi omenești, în calecă mânzul unei asine, un măgăruș, care și acela nu era a Domnului, era cuiva într-un câmp. Spun Evangheliile de Asină și mânzul Asinei, care erau legați amândoi, și sunt trimiși doi apostoli ca să le dezlege și să le aducă la Domnul. Precaud Domnului pune în temă pe cei doi, dacă vă vor întreba cineva de ce le dezlegați, acele două animale, atât e suficient să spuneți că Domnului trebuiește. Făcea o nedreptate, Domnul se ducea ca un despot în curtea unui stăpân și făcea ce voia. Fără numai că vestea minunilor Domnului s-a ajuns în urechile tuturora și după firea lucrurilor trebuia omul să se cucerească, ca acum ca într-o conglăsuire. Tot Erusalimul spunea că acesta este Fiul lui Dumnezeu, acesta este Mesia, niciodată nu s-a văzut minuni atât de cutremurătoare ca aceasta să-L învie pe Lazar. De sub incidența acestei frumoase cugetări de acceptare ca acest necunoscut pentru mulți, este cu adevărat, prorocul trebuia să cadă și gândirea stăpânului asinei și a mânsului ei. Intră Domnul în Ierusalim smerit, pe poarta din sferă sărit, pe mânzul asinei, apostolii și oamenii care l-au înconjurat, cinstindu-l, prețuindu-i. I-a așternut hainele lor, nu covare, ci hainele și le pădau, nu să rămână ca la mare goi, hainele de preț care le avea și le punea ca de cinste înaintea măgărușului, acelei trene care îl înconjura pe Domnul. Popoarele erau și înaintea Domnului și în urma Domnului cu stâlpări de finic și de măslin și toți strigau cu acea frumoasă strigare prorocească zicându-i, O sana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Cu alte cuvinte un singur glas mărturisea că acesta este cel ce împlinește prorociile care au fost spuse și întrituite, mai ales de prorocul David, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Adică Dumnezeul iudeilor, care era atât de lăudat în sinagogă, acesta este Domnul acesta care îl numim noi și a venit pe pământ din purura Fecioara Maria și El s-a arătat nouă. Într-o înțelegere mai mare, în și a sinei și a mânzului ei simbolizează stăpânirea lui Hristos peste poporul iudeilor și peste poporul, popoarele lumii, că lumea era împărțită confesional la timpul acela în două părți, cele două laturi ale unghiului, cum spune prorocul David. O latură era poporul iudeu, cărei ei s-au descoperit tainele lui Dumnezeu, monoteiștii, adică cei care cred într-un Dumnezeu și restul lumii credeau în politeism, în zei, se închinau diavolilor. Mânzul asinei simbolizează restul popoarelor. Iar Domnul, supunându-le și pe mânz și pe mama lui, simbolizează că este stăpânul întregii lumi și vor fi adunate și poporul iudeu și popoarele lumii într-un domn, o credință și un păstor. Împlinindu-se ceea ce s-a spus, eu sunt ușa, eu sunt lumina, eu sunt rădăcina, unul singur. Hainele simbolizează prețuirea Domnului Hristos și a Lui, ca așa cum haina acoperă trupul și dă o fațetă după gustul omului, și îl caracterizează totodată în gusturile lui, așa trupul este haina sufletului, și dacă haina este de preț și se dă spre călcare, adică acesta era cel mai depres lucru pe care îl putea oferi omul în momentul acela, când a venit Domnul, așa după Domnul, după înălțarea la ceruri, aveau să vină pleiade de noroade, supunându-și trupul învățăturii lui Hristos. Nu înainte de a-l curăța, oprind păcatul, mărturisindu-se și apoi să se spele cu darul Duhului Sfânt de tot ce este mizerabil, gătindu-se ca o haină curată, într-adevăr, dată spre cinstea, spre întâmpinarea Domnului. Cei care erau înaintea Domnului simbolizează preia de proroci care au vestit aceste lucruri, Dumnezeu Iar cei de după Domnul erau, simbolizau apostolii și după ei, până în zilele noastre, cei ce-l acceptă pe cel ce intră astăzi în Ierusalim spre moarte. A spus prorocul Zaharia, veseleste te ca Sionului, fica Sionului era legea care s-a dat în Sion. Veselește-te și vechea sinagogă, dar și noua sinagogă care este Biserica creștinească. Vine mirele la tine blând pe mâns de asină. Vine pe acest merit animal simbolizând popoarele în ce decadență zăceau. Ați observa, frățile voastre, că păcatul când mușcă din om atinge conștiința. Întâi îți dă târcoale păcatul cu acea mincinoasă dulceață de roșcovă. Pornăște parcă într-o căldură trupul și din ce în ce dacă mintea nu este luminată de poruncile lui Hristos. Dacă nu ai acea tărie a minții, deja începi să guși din păcat și apoi întunecându-ți mintea, devii un rob al păcatului. După ce s-a consumat păcatul, îți vii în firea minții, dacă îți mai vii și apoi încep să conștientizezi via care a executat-o prin păcat. Mustrarea de conștiință după greutatea păcatului care a executat-o. Deci iubiți credincioși, iată că omul în starea aceasta de decadență era când a venit Mântuitorul. Iertată să-mi fie comparația. Un om care este cu mintea încă așezată bine, când te uiți la o târfă, în primul rând o compătimești și apoi îți dai seama cine este. Sau uită-te la un boschetar care domnește într-o promiscuitate, dar face parcă pact comun cu acea a vieții lui. Parcă-i disgrațios din firea lucrurilor milă, dar când vezi că el așa vrea, deja începe să te scârbească. E silos, așa să vă închipuiți omul care zace în mocilă. Nu vă uitați în fața omului că este prind de aur, de argint și cele mai stilate case de mode poartă pe hoitul lui, pe măgarul lui. Uitați te în interiorul lui și vezi ce face cu semenii lui. Dacă ai avea acces noaptea sau în nopții, să-l vezi în ce mârșăvie zace. Așa se simbolizează cel mai smerit animal, așa a ajuns omul în decadența aceasta promiscuie mărșavă de care le rușine și animalelor, dacă ar avea grai să grăiască. Din acest motiv Domnul Hristos... Încade ca acel mânz, arătându-se că nu se rușinează de popoarele care îl băcăiau în întuneric și vine la ele, dar pe unde? Pe slăvita poartă a răsăritului din fastoasa cetatea Ierusalimului, nu vine râzând, nu se cucerește de osanalele acestui popor, ca Dumnezeu știa că peste câteva zile aceste urale se vor întoarce în reversul lor. Ială, ial, ial răstignește Din acest motiv Domnul merge smerit, merge îngândurat, merge trist. Nu zâmbea băsesis sau obami sau mai știu eu cum, care umblă după galoane. Glasul lui, exprimarea lui era de tristețe că știe ce va aștepta, moartea, cum nimeni din lume nu a mai putut-o suferi decât Domnul Hristos. Această poartă, țin să menționez că a rămas încuiată până în zilele când va veni Domnul spre judecată. Au încercat mulți isteți istorie istoriei să o deschidă, unul dintre ei, Iulian Paravatul, care creștin, fiind când a luat sceptul imperial, s-a lepădat de credință și a căutat să ajute pe evrei să-și reconstruiască Ierusalimul și templul. Dar au fost minuni dumnezeiești ca a ieșit foc din Locuri la aceleași a ars pe și care lucrau să rezidească templul. Poarta a rămas închisă, sigilată de Dumnezeu și nimeni n-a putut să o descuie. Numai cel ce a intrat pe ea, acelui ei rămâne să o deschidă. Dacă a venit prima dată, astăzi, la intrarea în Ierusalim, spre moarte și a venit blând și îngândurat, tot pe aceeași parte va intra în valele Safat de acum ca un judecător spre judecarea fiecărui om, dându-i, cum spune Apostolul Pavel, fiecăruia după cum a lucrat ori bine, ori rău. din Închipuiți-vă și frățile vase până unde poate să ajungă mintea unui om în diabolicul său. Au văzut minunea cu ochii lor pe Lazar înviat, căutau să-l omoare deja. Ca drept dovadă, Lazar, simțindu-și primejdea morții, a fugit la sfatul Domnului din Ierusalim. Apoi mai târziu el a ajuns în Cipru, episcop, și l-a propovăduit pe Domnul până la sfârșitul său mucenicesc. Tot din mâna celor a murit. Oare să vezi un om înviat pe care tu l-ai gustat cu alte cuvinte mental că este mort, că puțeam, și apoi să cauți să-l omori? fără numai că împărtășești răutatea satanii. Iubiți credincioși, acest praznic împărătesc îl servăm astăzi. Nu vă lăsați seduși de ceea ce vedeți, mai ales în săptămâna aceasta, pozat pe ecrane sau în alt mas media. Absolut toate curg precum un izvor. Își are originea lui și de acolo dezvoltându-se ajunge poate și fluviul. Așa și aici toate au un singur izvor. Se lansează fel de fel de filme, filmulețe, dezbateri cu tentă de persoana lui la persoana lui Hristos. Oameni care îl întrituiesc pe prorocul David, nebuni care se luptă cu Hristos. Aceia pierd numai care nu mai au nimic comun cu Dumnezeu. Zac în promiscuitatea vieții de astăzi care este special făcută să dezvolte animalul din om și să-i distragă atenția de la cele frumoase mântuitoare. Probabil că vor să facă din cei care mai ani trecuți strigau osana, să-i întoarcă pe oameni ca într-o gloată și să scrige, IAL, IAL, răsticnește -l. Să nu faceți acest lucru, să nu vă asociați acestor oameni la bil care într-un fel zgrăiește și altfel gândește sau cum îi spunea prorocul David, cu limba binecuvântau și cu inima blestemau. Fiți oameni cu minți și oameni categorici în ceea ce gândiți. Dacă ați umplut biserica astăzi, aș vrea ca să plecați bogați în mințile și în ființele frăților vaste de ceea ce ați cugetat când ați venit la biserică. Câteva ceasuri care le închinați din într-o întreagă săptămână lui Dumnezeu. Fiți demni că vorbiți cu împăratul slavei, vorbiți cu acesta ce are puterea de a mântui, cu acesta care a venit atâta de blând, cu acesta care prețuindu-ne, iubindu-ne, a murit pentru noi. Și cât de lași suntem noi, nu putem să ne lăsăm pentru cinstea acestuia pe care îl povestim astăzi, să lăsăm cărnurile, distracțiile, măcar pentru săptămâna sintelor patii. Rogu-vă numele Lui Dumnezeu, gândiți măcar un pic, într-o mică halta vieții, că vedem cât de scurtă e viața și cele duhovnicești un pic. Gândiți-vă, din cădincioși, dacă a trăit lipsiți de Dumnezeu. Să vedem ce spune, cum vreți să-mi spuneți mie. Nu mă interesează, dar măcar să stați un pic să vă gândiți cât adevăr este că oameni trecători suntem. Mergem într-un necunoscut de care s-au putremurat împărații. Când a murit în parcă marele mason al Franței, a fost un despot, a fost un mare bărbat al istoriei, a lăsat dâră de sânge, e problema lui, nu credea în Dumnezeu. Dar când era în ultimele cripe ale vieții, a venit o asistentă la căpătâi și l-a întrebat, maestre, ca așa zic, nu ți-e frică de moarte? Mă cu tremur de ceea ce este după. Era târziu. De ce să ajungem în acel zbucium atunci? Vedeți cât de blând dintre Domnul. Haideți și noi un pic să ne împăcăm puțin, puțin cu Cel ce a murit pentru noi. Măcar din curiozitate. Și veți vedea Că se împlinește în ființa fiecăruia ceea ce a spus Domnul. Gustați și vedeți că bun este Domnul, căruia îi se cuvine slava și cinsta în veci. Amin.